Förlända reportage är hämtad från tidningen Aspladet. För mer information, reportage, videointervjuer och podcast besök aspladet.dk NKBT, Framgångsrik metod mot depressioner Artikel skriven av Christer Jansson Uppläst av Robert Halvarsson. Mindfulness-baserad kognitiv terapi, MKBT, är den nya stjärnan på den kognitiva behandlingshimlen. Metoden riktar sig främst in på att hjälpa människor som blivit diagnostiserade med egentlig depression för att förhindra återfall. Enkelt beskrivet är det hela en korsning mellan traditionell kognitiv beteendeterapi, KBT, och buddhistisk meditationsteknik. MKBT-behandlingen sker i form av gruppterapi där deltagarna mellan sina gruppsessioner får hemuppgifter att öva på lik traditionell KBT-metodik. Mindfulness-tekniken, sinnesfullhet, innebär att man övar upp sin förmåga att vara på vakt mot de negativa tankar som genomsyrar deprimerade människors tänkande. Behandlingen vill lära patienten att, när de blir medvetna om en negativ tanke, att fokusera om, att göra sig medveten om det man gör i nuet och att acceptera saker och ting som de är. Man ska lära sig inse skillnaden mellan tanke och verklighet. Lite meditation var dag gör själen glad. Behandlingen går inte ut på att hjälpa deprimerade människor att ta sig ur en depression- utan att lära människor tekniker, hur man undviker att åter hamna igen. Och för detta krävs att man lägger manken till. Metoden kräver ett visst mått av självdisciplin, för arbetet har egentligen aldrig slut. Även efter avslutad behandlingskurs ska man fortsätta tillämpa meditationsövningarna, helst dagligen. Eftersom tekniken går ut på att hålla det destruktiva ältandet av negativa tankar bilder borta medvetandet bör man aldrig sluta träna eftersom god kondition alltid är färskvara. Den nya metoden har utarbetats genom ett samarbete mellan universiteten i Toronto, Cambridge och Bangor man har inspirerats mycket av den meditationsteknik som Jon Kabat-Zinn, professor på University of Massachusetts Medical School, utvecklade under sent 70-tal. Kabatsins idé var att kombinera zenbuddhistiska meditationstekniker med moderna västerländska vetenskapsmetoder för att finna ett effektivt sätt att hjälpa människor med kroniska smärtproblem och stressrelaterade sjukdomar. Hans teknik, kallad Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, har nu alltså modifierats för att även kunna tillämpas vid depressionsbehandling. Låg återfallsfrekvens efter behandling Både amerikanska och svenska studier av behandlingen har visat på goda resultat. I den amerikanska undersökningen deltog 145 patienter som följdes upp under 14 månaders tid. I referensgruppen som undergick traditionell depressionsbehandling var återfallsfrekvensen för depression 66 men hos dem som genomgått MKBT-behandling var siffran endast 37%. Med tanke på att fyra av fem som genomgått en depression vanligen drabbas igen verkar denna nya metod vara ett välkommet tillskott för hjälpsökande.